Частина 18. Розділ 1. Сіль Жінки-офіцери все ще стояли, балакали біля Г-3 великого Джима. Джекі тепер нервово курила сигарету, але побачивши Джулію, котра якраз проходила повз них, пані перервали свою бесіду. «Джулія, звернулась нерішуча Лінда, можна вас?» Джулія не зупинилася. Найменше, чого їй хотілося зараз у її збуреному стані, це бесіди з кимось ще з представників тих органів законності і того порядку, який, схоже, тепер встановлюється в міллі. Пройшовши вже півдороги до демократа, Джулія усвідомила, що лють не єдине з почуттів, які вона наразі переживає. І навіть не головне з її почуттів. Вона зупинилася під тентом з написом «Нові ендоживані книги», Закрито до особливого розпорядження, повідомляло написане рукою оголошення у вітрині, щоб перевести дух, але також і зазирнути вглиб самої себе. Це не забрало багато часу. Загалом я налякана, промовила вона, злегка здригнувшись від звуку власного голосу. Вона не збиралася нічого говорити вголос. Її наздогнав Піт Фрімен. Як ти в порядку? Нормально. Це була брехня, але відповідь прозвучала доволі рішуче. Звісно, вона не могла знати, що написано в неї на обличчі. Потягнувшись рукою собі за голову, вона пригладила волосся, що так і стирчало на потилиці після її денного спання. Волосся вляглося, а тоді знову стало сторчма. Ще й зачіска ідіотська на додачу до всього, подумала вона. Вельми гарно. Фінальний штрих. Я думав, Рені таки насправді змусить нашого нового шефа тебе заарештувати, сказав Піт. Очі в нього були широко розплющені, і в цю мить він виглядав набагато молодшим за свої 30 з чимось років. Я надіялась. Джулія змахнула руками, взявши в лапки невидимий заголовок. Репортер-демократа отримав ексклюзивне інтерв'ю в тюрмі зі звинуваченим у вбивствах. Джулія, що це таке в нас відбувається? Не кажучи вже про купол, що це таке? Ти бачила отих хлопців, отих, що пишуть там заяви? Це вже лякає. «Бачила», – відповіла Джулія, – «і хочу про це написати. Я хочу написати про все це. А на міських зборах увечері в четвер, гадаю, не лише я одна матиму серйозні питання до Джеймса Ренні. Вона поклала долоню на передпліччя Піта. Мені треба дізнатися детальніше про ці вбивства, а тоді вже я напишу з того, що матиму. Плюс редакторська колонка якомога різкіша, наскільки мені це вдасться без зайвої демагогії». Вона невесело реготнула. Щоправда, в царині демагогії Джеймс Ренні поза конкуренцією. «Я не розумію, що ти...» «Все нормально, просто вже почала працювати». «Ще пара хвилин я прийду до тями. Тоді Либоні вирішу, з ким треба побалакати в першу чергу. Бо часу вкрай мало, якщо ми хочемо встигнути у друкарню вже сьогодні». «Ксерокс», – сказав він. «Га? На ксерокс встигнути сьогодні». Вона відповіла йому непевною посмішкою і махнула, щоб ішов. Він озирнувся вже від дверей редакції. Жестом вона повідомила, що з нею все гаразд, а потім задивилася крізь запелюжену вітрину книгарні. Кінотеатр у центрі стояв закритий уже років п'ять. І кінотеатру паркінгу для автомобілістів, що колись був, працював за містом, теж давно нема. Тепер поряд з шосе 119, де колись здіймався великий екран, Містилася запасна стоянка бізнесу Ренні. Проте Рей Таул якось примудрявся утримувати свою брудну імперію друкованого слова. Частина, виставленого на вітрині, складалася з посібників типу «Допоможи собі сам». Решта – це купи книжок, паперові обкладинки котрих прикрашали оповиті туманом замки, стражденні леді і гологруді бугаї, безкінні і вершники. Кілька зазначених бугаїв розмахували мечами і були вбрані в щось на кшталт кальсонів. Нещади монети на круті сюжети. сповіщало рекламне гасло в цьому кутку вітрини. Точно що скрутні сюжети. Ніби самого купола нам недостатньо. Вистачило б одного цього зла так на тобі, ще й виборний родом із пекла. Що її найбільше непокоїть, зрозуміла вона, що найбільше її лякає, це швидкість, з якою все відбувається. Ренні звик бути найбільшим, найнахабнішим півнем у цьому курнику, і вона очікувала, що він намагатиметься посилити власний контроль над містом невдовзі, скажімо, через тиждень або місяць після того дня, як їх відрізало від світу. А тут минуло якихось три дні, і вже такі переміни. А якби Кокс із його науковцями пробилися до нас вже сьогодні ввечері? Або купол сам собою раптом зник? Великий Джим моментально змалів би до свого колишнього розміру, але ж і оскандалився б значно. «Та звідки б він оскандалився?» – спитала вона сама себе, так і туплячись очима в круті сюжети. Пояснював би, що намагався зробити тільки на краще, виходячи з обставин, які склалися. І вони б йому вірили. Мабуть, що так. Але все одно неясно, чому цей чолов'яга не потерпів, не виждав ще якийсь час. Бо щось пішло не так, і він був змушений вдатися до цих кроків. А також... Також, я гадаю, він не зовсім при здоровому глузді. Доповіла вона купі книжок в паперових обкладинках. І не був ніколи при здоровому глузді. Ну, нехай так. Але як пояснити ту колотнечу в місцевому супермаркеті, в яку втягнулися люди, котрі поки що вдома мають повні комори їдла? Тут не простежується ніякого сенсу, окрім... Окрім того сенсу, що це було спровоковано саме ним. Та це ж смішно, ніби якийсь дешевий пуч у кафе Параноя, хіба ні? Вона подумала, що варто розпитати людей, котрі були біля «Фудсіті» від самого початку, що вони бачили, проте чи не важливіші наразі ці вбивства. У неї врешті-решт є під рукою лише одна справжня журналістка, і це вона сама. «Джулія? Міс Шамвей? Джулія так глибоко була, занурилась у власні думки, що ледь не вискочила стуфель. Різко крутнувшись на місці, вона могла б упасти, якби її не підтримала Джекі Веттінгтон. Поряд із Джекі стояла Лінда Еверетт. Це вона її покликала. Обидві мали зляканий вигляд. «Ми можемо з вами поговорити?» – спитала Джекі. «Звичайно. Слухати, що люди кажуть, це мій фах». Зворотній бік цієї професії полягає в тім, що я пишу про те, що вони мені розказують. Вам же про це відомо, леді, чи не так? «Але ви не мусите називати наші імена», – попередила Лінда. «Якщо ви не погодитеся на це, забудьмо й розійдемося». «Наскільки я розумію», – промовила Джулія з усмішкою, «ви обидві можете просто бути джерелом близьким до слідства. Годиться?» «Якщо ви пообіцяєте також відповісти нам на наші запитання», Сказала Джекі, погоджуєтеся. Гаразд. Ви ж були в супермаркеті, так? спитала Лінда. Дедалі дивніше й дивніше. Так, і ви обидві теж. Тож давайте поговоримо, порівняємо враження. Не тут, сказала Лінда, не серед вулиці, тут люди, і не в редакції газети. Розслабся, Лін, мовила Джекі, кладучи руку подрузі на плече. Сама розслабся, відповіла Лінда. «Це не в тебе чоловік вважає, ніби ти допомогла запакувати в буцегарню невинну людину». «У мене нема чоловіка», – відповіла їй Джекі, і цілком слушно, – подумала Джулія. «Це на її щастя. Чоловіки часто стають ускладнюючим фактором. Зате я знаю місце, куди ми можемо піти. Там затишно і завжди відкрито». Вона трохи поміркувала. «Так, принаймні, завжди було. Але з цим куполом тепер я навіть і не знаю». Джулія, котра якраз перед цим гадала, кого б їй проінтерв'ювати, першим не мала наміру випускати з рук цю парочку. Ходімо, мовила вона, – «і повз поліцейську дільницю ми пройдемо протилежним боком вулиці, правда?» Лінда на це спромоглась усміхнутися. «Яка чудова ідея», – кивнула вона. Пайпер Ліббі обережно присіла перед олтарем першої конгрегаційної церкви і уклякла. Морщачись навіть з молитовною подушечкою, підставленою під свої розбиті напухлі коліна. Вона обхопила себе правою рукою, притиснувши нею до тулуба нещодавно вивихнуту ліву. Ця рука почувалася непогано. Фактично вона боліла набагато менше за коліна. Але Пайпер не хотіла дарма піддавати її випробовуванню. Руку дуже легко знову вибити з суглоба. Їй це втовкмачили, і то суворо ще тоді у школі, після травми на футбольному полі. Вона склала руки і заплющила очі, і в мент її язик опинився у тій дірі, де ще до вчорашнього дня в неї був зуб, але в житті її тепер була гірша діра. "Агов, не сьогоднішній", промовила вона. "Це знову я. Я знову прошу допомоги від твоєї любові та співчуття". Сльоза викотилася з-під однієї тієї, що була розпухлою повіки, і побігла вниз по напухлій не кажучи вже про її колір, що ці. «Чи є там десь поблизу мій собака? Я просто питаюся, бо дуже за ним скучила. Якщо він там, я сподіваюся, ти даси йому духовний еквівалент смачної кісточки. Він на це заслужив». І знову, іще течуть з неї сльози, повільні й пекучі. Лебонь його там нема. У більшості великих релігій вважається, що собаки не потрапляють на небеса. Хоча деякі побічні секти – а також Reader's Digest, як мені здається, з цим не погоджується. Звісно, якщо нема ніякого раю, це питання не було актуальним. Сама ідея такого безрайного існування, така безрайна космологія, була тим прихистком, куди те, що залишилося від її віри, линуло дедалі більш вільно. Можливо, забуття. Можливо, щось гірше. Безкрай порожня рівнина під білим небом, наприклад, місце, де час завжди – «Ніколи напрямок завжди нікуди, і поряд з тобою нікого!» Іншим словом, просто велика безмежна несосвітеність. Для поганих копів – жінок-проповідниць, дітей, що випадково застрелилися, і недолугих німецьких вівчарок, котрі загинули, намагаючись захистити своїх господинь. не буття, Без визернювання добра зі зла!» Звертання з молитвою до такої концепції відгонило чимось театральним, якщо не відверто богохульним. Проте подеколи це допомагало. «Але ж справа не в раї, підсумувала вона. «Справа наразі зводиться до того, щоб спробувати вирахувати, скільки моєї вини в тому, що трапилося з Кловером. Я розумію, що сама завинила, піддалася своїй запальності. Знову». Але ж моя релігія вчить, що цю вибуховість у мене вклав ти. А яким чином я з нею впораюсь, то вже суто моя справа. Проте мені страх, як не подобається ця ідея. Не те, щоб я її цілком відкидала, але вона мені таки не подобається. Це мені нагадує те, як бува, здаєш машину в ремонт, і механіки завжди знаходять спосіб покласти на тебе провину за негаразди з нею. Ти за багато неї їздила, ти за мало неї їздила. Ти забула відпустити ручне гальмо, ти забула закрити вікна і дощем намочило електросистему. І що найгірше, знаєш, якщо нема тебе там, сьогосвітній, я навіть крихітної частинки вини не можу перекласти на тебе. Що тоді мені залишається? Клята курва генетика?» Вона зітхнула. «Вибач мені, моє богохульство. Чому б тобі не прикинутися, ніби нічого не було?» «Так завжди робила моя мати». Тим часом маю інше запитання, що я мушу робити тепер. У нашому місті жахливі справи, і я хотіла би якось допомогти, але не знаю, не можу вирішити, яким чином. Я почуваюся дурною, слабкою, збентеженою. Гадаю, аби я була кимось з тих старозавітних анахоретів, сказала би, що потребую знаку. У даному випадку навіть знаки зменшить швидкість у шкільній зоні, або небезпечний поворот згодилися би». Утомить, як вона промовляла ці слова, прочинилися і з гучним брязком затріснулися вхідні двері. Пайпер озирнулася через плече, майже вірячи, що побачить там Янгола в повному обладунку, з крилами і в осяйно-білому хітоні. Якщо він хоче зі мною боротися, то мусить спершу загоїти мені руку, подумала вона. Прийшов не Янгол, а Роммі Берпі. Перед сорочки вибився в нього зі штанів і звисав ледь не до колін, і на лиці у нього була майже така ж прибитість, яку в своїй душі відчувала Пайпер. Він рушив центральним проходом, але помітив Пайпер і зупинився, здивований, що побачив її тут, не менше, ніж вона його. О, шитипа, промовив він, але з тим його люістонівським прононсом це прозвучало шитипа. Вибачте, я не знав, що ви тут. Тоді зайду пізніше. Я. Ні, зупинила його вона, важко підводячись на рівні. Знову за допомогою однієї правої руки. Я тут уже закінчила. Взагалі-то я католик, повідомив він. Не бреше, подумала Пайпер. Але в Мілі нема католицької церкви. Про що вам, звісно, відомо, як проповідниці. Але ж знаєте, як ото кажуть про перший ліпший порт під час штурму. Я вирішив зайти трішки помилитися за Брендо. Мені завжди подобалася ця жінка, а то... Він потер рукою щоку. Серед тиші порожньої церкви звук шкрябання долонею по щетині прозвучав дуже гучно. Волосся, зазвичай збите у високий кок аля Елвіс, зараз повисло в нього на вухах. Я її по справжньому любив, ніколи не казав їй про це, та думаю, вона знала. Пайпер дивилася на нього зі зростаючим жахом. Вона не покидала церковної садиби цілий день і, хоча знала про те, що відбулося у супермаркеті. Їй телефонували кілька її парафіян. Про Бренду не чула нічого. «Бренда? Що з нею трапилося?» «Вбили! І ще інших! Кажуть, ніби той хлопець Барбі це зробив! Його заарештовано!» Пайпер ляснула себе долоною по губах і похитнулась. Ромі поспішив до неї і обійняв за талію. Отак вони й стояли перед олтарем, ніби чоловік і жінка – що вирішили побратися, коли знову прочинилися двері з вестибюлю, і досередини увійшли Джекі, Лінда і Джулія. «Хоча, можливо, це і не найкраще місце», – промовила Джекі. Говорила вона неголосно, але завдяки церковній акустиці Пайпер з Ромео чудово її почули. «Залишайтесь», – промовила Пайпер. «Найдіть, якщо справа про те, що трапилося. Я не можу повірити, що містер Барбара. На мою думку, він не здатен». Він вправив мені руку після вивиху, дуже делікатно це робив. Вона на мить замислилася. Напрочуд делікатно, особливо зважаючи на обставини. Заходьте, балакайте, не соромтесь мене. Є люди, що можуть вправити вивихнуту руку, і разом з тим вони цілком здатні на вбивство, зауважила Лінда, вертячи при цім на пальці обручку і закусивши собі губу. Джекі торкнулася її зап'ястя. Ліндо, ми ж хотіли про це нишком, пам'ятаєш. «Пізно», – відповіла Лінда. «Вони нас уже побачили з Джулією. Якщо вона напише статтю і вони розказуватимуть, що бачили нас разом, вину все одно припишуть нам». Пайпер не мала зеленого поняття, про що каже Лінда, але загальну суть вона вловила. Вона підняла праву руку і повела нею навкруги. «Ви в моїй церкві, пані Еверетт. Все, що тут сказано, тут і залишається». «Ви обіцяєте?» – запитала Лінда. Так? То чому б нам не побалакати про це? Я лише щойно молилася про знак, а тут і всі ви з'явилися. Я не вірю в такі штуки, кинула Джекі. Та і я, якщо чесно, сказала Пайпер і засміялася. Мені це не подобається, сказала Джекі, звертаючись цього разу до Джулії. Мало що вона каже, тут забагато народу. Втратити роботу, як Марті, то одне. Це я пережити можу, все одно зарплата, як у зайця під хвостом. «А от якщо на мене визвіриться Джим Ренні...» – вона похитала головою. «Це вельми неприємна перспектива». «Нас не забагато. Нас якраз стільки, скільки треба. Містере Берпі, ви вмієте тримати таємницю?» Ромі Берпі, котрий свого часу був прокрутив чимало сумнівних оборудок, кивнув, приклавши пальця собі до вуст. «Німий, як риба», – пообіцяв він. «Риба в нього вийшла, як рипа». «Ходімо до постарату», – запропонувала Пайпер. Помітивши, що Джекі все ще вагається, Пайпер простягнула до неї свою ліву руку, дуже обережно. Ходімо, поміркуємо разом. Може, заразом зробимо по ковточку віски. За цим Джекі врешті піддалася.